Перед сном королева знову попросила принести яблук. «Настав святвечір. Париж вирував. Біле засніжене місто у святковому вбранні. Церкви прикрасили сценами, що зображали народження Христа. В імпровізованих яслах з грубого картону між биком і віслюком лежала немовля «Ісус». Вулицями тяглися довгі ходи релігійних братств зі співами і хорогвами. На площах давали вистави фіглярій. Господині готували святкову вечерю, і тисячі блакитних димків піднімалися в безвітряне морозине небо. Всі були веселі і задоволені вперед світлого Різдва Христова. Люди поспішали прямо по скуті льодом в сені один до одного в гості, і ніхто не згадував, скільки замерзлих жебраків зараз залишаються на вулицях, скільки вовків від голоду виходять із лісу і виють біля дверей будинків. Не згадали і про вмираючого короля. У палаці ж, як і раніше, було тихо, сновигали мов тіні принишклі придворні, лише на господарських дворах було деяке пожвавлення. Коли королева йшла відвідати чоловіка – навіть почула веселий спів колядників. «Агіньєт, агіньйон, відріжте нам маленького окрайця. Якщо не хочете відрізати, дайте нам усю хлібину. Агіньєт, агіньйон». У Людовика вона застала Франциска з дружиною. Клодія схлипувала. Франциск стояв біля ложа короля на колінах. «Я провів це королівство через усі лиха», – говорив Людовик прийнявши його за опорожнілою скарбницею, охоплене заколотами і оточене зовнішніми ворогами. Вам же в спадок воно дістається вже в цілковитому порядку. Бережіть його, цінуйте. Раджу вам також полегшити тягар податків. Людовик уже зовсім покорився. Ой, якби я могла оголосити, що чекаю дитину, думала мері, стоячи осторонь. «Як би тоді вони всі забігали, захвилювалися!» Вона перевела погляд на високе вікно, за дрібними ромбами скелець якого проступав похмурий силует бастилії. «Ні, вона нічого не скаже. У неї нема ані найменшого бажання змінити апартаменти в Латурнелі на катівню в цьому замку в'язниці. Їй було так страшно!» Відчувши погляд Людовика, вона підійшла, взяла його за руку. «Государю!» Слабка подоба посмішки з'явилася на його губах. «Моя англійська троянда! Мій янголе!» «Франциско, після моєї смерті, подбайте про!» Він побачив, яким поглядом молодий герцог дивиться на королеву, і вмираючому королю стало страшно. Ні для кого не таємниця, що Франциск відкрито виказує замилування Марією Англійською. Чи не вчинить він зі своєю дружиною Клодією так само, як коли сам Людовик повівся з іншою французькою принцесою заради кохання до вдови свого попередника. І він закінчив. «Подбайте про Клодію, не залишайте її. Вона моя плоті кров і так кохає вас». Принцеса розплакалася, а король закінчив несподівано твердо. І Клодія, герцогиня Британі. Це був вирішальний аргумент. Франциск ні за що не захоче втратити здобуту так важку провінцію. Герцог Анголем зітхнув. «Не хвилюйтеся, государю. Ви ж розумієте, тепер я ні за що не розлучуся з Клодією». Мері не зрозуміла, навіщо він сказав тепер, але побачила, як король знову посміхнувся. «Дякую, Франсуа. Моя плоть і кров. Клодія, дитя моє, підійди. Ірене, накажіть принести мою маленьку мавпочку Рене». Він звелів покликати і свою незаконно народжену доньку Мадам де Лонгвіль, і свого бастарда Мішеля. Кардинала і єпископа Бужського, оточуючи, перезиралися. Цей син короля помер три роки тому, ніхто не зважувався йому нагадати. Бачили, що думки Людовика плутаються. Він щось бурмотів, розмовляючи спокійно королевою Анною. марою Перед тим як піти, мері поцілувала чоловіка в чоло. Їй довелося затримати подих, щоб не вдихнути вже такий виразний запах смерті Вночі вона відстояла урочисту месу в каплиці палацу Під час якої сльози лилися і лилися з її очей Повернувшись в апартаменти, почет спробував розважити королеву Запалили безліч свічок, стіни прикрашені були гілочками Гостролисто з червоними ягодами Подали святочну кашу, приготовану на англійський лад, а на французький – безліч кров'яних ковбас, ритуальну хлібину з горіхами. У каміні палало святочне поліно. І все ж королева була сумна. Згадувала минуле різдво і починала плакати. Англійські фрейліни намагалися її заспокоїти. «О, міледі, заспокойтеся!» «Адже така ніч, вас світ радіє!» «Чи не заспівати нам пісеньку різдвяного Поліна?» – запропонувала Анна Болейн. І, сівши біля каміна на розстеленій ведмежій шкурі, зухвало вдарила в струни. «Ну, молюбі дівчата, якщо хочете розважатися, руки чистіше відмити, полум'я яскравіше розведіть, якщо руки не відмити, можна полум'я згубити». У мері раптом почалася істерка. Вона розсміялася голосно і недобре, розгойдуючись на стільці. Чого ви так дивитеся на мене? Адже сьогодні свято? Нумо розважатися. Нехай грає музика. Лютня, ребек, клавесин. Вона змусила звучати всі інструменти. У чотири роки грала на клавесині з нанетою Дакр, наказала танцювати пажам камеристкам, стражникам, блазням. Витягла танцювати кароль навіть гладку мадам Деневер. Нехай потім скаржиться Луїзі. Будемо розважатися, а там хоч судний день. Її неприродні веселощі лякали, а потім вона звеліла принести всі перини і подушки, що їх можна було знайти поблизу, і звалити все на купу, а зверху покласти кришку від клавесина. Мері перша вилізла на гору і, підібравши спідниці, з з'їхала з цієї імпровізованої гірки. За нею Анна Болин, потім Нанетта, пажі й стражники. Верск, сміх, крики. Спідниці, що розвиваються, чіпці, що з'їхали на потилицю, палки, швидкі обійми, плазування по підлозі.